Capitolul 12. Misterele din Eleusis 96. Mitul. Persefone în infern Citez. Fericit acel om de pe pământ care a văzut aceste mistere, strigă autorul imnului către Demeter, dar cel care nu a fost inițiat și nu a luat parte la rituri, nu va avea parte după moarte de toate splendorile de dincolo din sălașurile întunecate. Închei citatul. Imnul Homeric către Demeter relatează atât mitul central al celor două zeițe, cât și întemeierea misterelor eleusine. În timp ce aduna flori în câmp pe plaiul Nisei, Core sau Persefone, fica lui Demeter, a fost răpită de Pluton, Hades, zeul infernului. Nouă zile a căutat-o Demeter și, în tot acest timp, ea nu s-a atins de ambrozie. În cele din urmă, Helios îi spune adevărul. Zeus a hotărât să o căsătorească pe Core cu zeul Pluton. Copleșită de tristețe și mânioasă pe regele zeilor, Demeter nu s-a mai întors în Olimp. Luând înfățișarea unei femei bătrâne, ea s-a îndreptat spre Eleusis și s-a așezat lângă fântâna fecioarelor. Întrebată de fetele regelui, Celeos, ea le răspunde că se numește Doso și că a scăpat cu greu din mâinile piraților care o răpisără și o duceau cu forța în Creta. Ea a acceptat invitația de a fi doică ultimului născut al reginei Metaneira, dar, intrând în palat, zeita s-a așezat pe un taburet și a rămas multă vreme tăcută cu fața sub păl. În cele din urmă, o servitoare, Iambe, a izbutit să o facă pe zeiță să râdă de glumele ei nerușinate. Demeter nu a primit cupa cu vin roșu oferită de metaneira, ci a cerut ciceon, un amestec din boabe de orz, apă și busuiocul cerpilor. Demeter nu l-a alăptat pe demofon, ci îl freca cu ambrozie și, în timpul nopții, îl ascundea ca pe un tăciune în foc. Copilul a început să semene din ce în ce mai mult cu un Într-adevăr, Demeter voia să-l facă nemuritor și veșnic tânăr. Dar într-o noapte, Metaneira surprinzând o pe zeița care îl ținea pe Demofon, ca de obicei în flăcări, a scos un țipăt. Citez. Oameni neștiitori și smintiți care nu vă cunoașteți nici norocul, nici nefericirea, încă Striga citatul, atunci Demeter. Demofon nu va mai putea obține nemurirea. Atunci zeița se revelă în toată splendoarea sa într-o lumină orbitoare. Ea cere să-i se ridice un mare templu cu un altar de desubt în care ea însăși îi va învăța riturile pe oameni. Apoi părăsește palatul. Odată clădit sanctuarul, Demeter se retrage înăuntru, mistuită de dorul ficei sale, și o cumplită secetă începe să pârjolească pământul. Însă dar îi va trimite zeus soli rugându-o să revină printre zei. Demeter îi răspunde că nu va pune piciorul în olimp și nu va mai lăsa nimic să mai crească pe lume până când nu-și va revedea fica. Zeu se vede silit se ceară lui Pluton să-l pe Persefone și suveranul infernului se supune. El reușește totuși să-i pâre Persefone în gură o sămânță de rodie și o silește să o înghită. Acest fapt va determina reîntoarcerea timp de patru luni în fiecare an a Persefonei lângă soțul ei. Nota 1. E vorba de o temă mitică destul de răspândită. Cel ce gustă din bunătățile lumii de dincolo nu va mai reveni printre cei vii. Chei okay, nota. Regăsindu-și ficate, Demeter a acceptat să se reîntoarcă printre zei și pământul s-a acoperit în miraculos de verdeață. Dar înainte de a se reîntoarce în Olimp, zăița își va dezvălui riturile și va încredința misterele sale lui Triptolemos, Diocles, Eumolpus și Celeus, riturile sfinte cu neputință de încălcat de pătrun ori Respectul față de zăițe este atât de mare încât îți sugrumă glasul. Imnul Homeric se referă la două tipuri de inițiere. Mai precis, textul explică întemeierea misterelor din Eleusis, atât prin regăsirea celor două zeițe, cât și ca urmare a eșecului de imortalizare a lui Demofon. Povestea lui Demofon se poate compara cu vechile mituri relatând tragica eroare, care, într-un anumit moment al istoriei primordiale, a anulat posibilitatea dobândirii nemuririi de către om. Dar în acest caz nu e vorba de greșeala sau de păcatul unui strămoș mitic, pierzând pentru el și pentru urmașii lui condiția sa inițială de nemuritor. Demofon nu era un personaj primordial, el era ultimul născut al unui rege. Se poate interpreta hotărârea lui Demeter de a-l imortaliza pe Demofon ca o dorință de a adopta un copil, care să o de pierderea Persefonei, și în același timp ca o răzbunare împotriva lui Zeus și a olimpienilor. Demeter era pe punctul de a transforma un om într-un zeu. Zăițele aveau această putere de a acorda nemurirea oamenilor și focul sau coacerea neofitului se număra printre cele mai reputate mișloace surprinsă de de Demeter nu și-a ascuns decepția în fața prostiei oamenilor, dar innul nu face nicio aluzie la eventuala generalizare a acestei tehnici de obținerea imortalității, adică la întemeierea unei inițieri susceptibile de -ai transforma pe oameni în zei prin intermediul focului. Zăita își va dezvălui identitatea și va cere să-i se ridice un sanctuar după ratarea imortalizării lui Demofon și îi va învăța pe oameni riturile sale secrete, avia după ce își va fi regăsit fica. Inițierea de tip misteric se distingea net de aceea pe care o întrerupsese metaneira. Inițiatul în misterele din Eleusis nu obținea nemurirea. Un foc mare ilumina la un moment dat sanctuarul din Eleusis, dar, deși se cunosc câteva exemple de cremațiune, este puțin probabil ca focul să fi jucat un rol direct în inițieri. Puținul pe care îl știm despre ceremoniile secrete indică faptul că misterul central implică prezența celor două zeițe. Prin inițiere, condiția umană era modificată, dar într-un alt sens decât transmutarea ratată a lui demofon. Rarele texte vechi care se referă nemișlocit la mistere, insistă asupra beatitudinii post-mortem a inițiaților. Expresia, fericit este acela dintre oameni, din imnul către Demeter, revine ca un light motiv. Fericit cel ce a văzut aceasta înainte de a pleca sub pământ, exclamă Pindar. El cunoaște sfârșitul vieții, el îi cunoaște începutul. De trei ori fericiți sunt acei muritori care, după ce au contemplat aceste mistere, au plecat la Hades. Numai ei vor putea trăi. Pentru ceilalți, totul va fi suferință. Cu alte cuvinte, ca urmare a celor văzute la Eleusis, sufletul inițiatului se va bucura după moarte de o existență fericită. El nu va fi câtuși de puțin o umbră tristă și decăzută, lipsită de forță și de memorie, condiție atât de demută de eroii Homeric. Inul către Demeter nu face decât o aluzie la agricultură, precizând că Triptolemus a fost primul inițiat în mistere. Conform tradiției, Demeter l-a trimis pe Triptolemos să învețe agricultura pe greci. Unii autori au explicat cumplita secetă ca o consecință a coborârii în inferna persefonei, zeiță a vegetației. Dar imnul precizează că seceta a fost provocată mult mai târziu de Demeter și anume atunci când s-a retras actuarul ei din Eleusis. Se poate presupune după Walter Otto că vitul original vorba despre dispariția vegetației, nu însă a grâului, deoarece, înainte de răpirea Persefonei, gruul nu era cunoscut încă. Numeroase texte, precum și monumente figurative, atestează și faptul că grâul a fost procurat de către Demeter după drama Persefonei. Se poate descifra aici mitul arhaic, ce explică crearea semințelor prin moartea unei divinități. Dar întrucât poseda condiția nemuritorilor olimpieni, persefone nu putea să moară precum divinitățile de tip Dema sau precum zei vegetației. vechiul scenariu mitico-ritual, prelungit și completat prin misterele de la Eleusis, proclama solidaritatea de ordin mistic între hieros gamos, moartea violentă, agricultură și speranța unei existențe fericite dincolo de mormânt. Nota 2. Când în secolul IV, înaintea erei noastre, Socrata a vrut să elogieze meritele atenienilor, el a reamintit că țărilor le-a acordat Demeter cele mai însemnate daruri. Agricultura prin care omul se ridică deasupra animalelor și inițierea care aduce speranță cu privire la sfârșitul vieții și la toată veșnicia. Închei nota. În cele din urmă, răpirea, adică moartea simbolică a Persefonei, a avut pentru oameni consecințe importante. De aici înainte, o zeiță olimpiană și binevoitoare locuia o parte din timp în împărăția morților. Ea anula, astfel, distanța de nestrăbătut dintre Hades și Olimp. Mediatoare între cele două lumi divine, ea putea de aici înainte să intervină în soarta nemuritorilor. Folosind o expresie favorită a teologiei creștine, s-ar putea spune Felix Culpa. La fel cum imortalizarea ratată a lui Demofon a provocat epifania strălucitoare a lui Demeter și întemeierea misterelor.